Чудомир, кръщане, да кръщаваш дете не било тъй лесно, особено под офицерско дете. Не си гледа селското произхождение и големите крачуни младшият подофицер офицер стамат. Рунтофана летял на гражданка, знаете. Пролет е сходил на някакви стрълкови курсове в Пловдив, залюбил се там с някаква си шивачка и нали Силен по фортификацията обходили фланговете, значията кувалия бърза. Ръка я взел в плен. Пристига една вечер след проверка у думът тропвъс. Крак козирова а зад гърба му слабичка светичка стои шивачката. Аз вика кръстник имам чест да доложа, че завърших успешно курсовете в Пловдив. Освен това вика и друга една работа свърших. И поглежда. Ухилено към нея. Разбрах, разбрах дума му, всичко ми е ясно, само това дето ми казваш. Кръстник не мога да разбера добре. И за това ще ти доложа вика. Едно време баба ви и Христи не е вънчавала. Моята баба и кръстила всичките й деца. От тогава сме свикнали от дома на. Целият ви род, все кръстници, домаме. Щом сте свикнали, казвам добре. А после, после ще ни венчаете, казва. Набързо ще ни венчаете, защото ротният се сърди пък и самата работа не търпи отлагане, казва и ми смига. Много значително. Нямаше как венчахме ги още същата неделя. Присъствува и ротният мус. Госпожата от село имаше доста хора и от града също. По примърка по Молитвите друснахме му едно попско хоро и толкова. едно крапко хорце. Знаете едно крепко пет стъпки в дясно спреш се поклониш се пак пет. Стъпки в дясно и така нататък. Лесна работа мисля си. Да но все тъй върви. И да не рече попът да го обърне я на пай я или пък на някое в което. Иматляка, че както съм слаб в игрите и каквито ми са тесни пантелоните. Може да се изложи човек. Както и да е, свърши се. Венчахме ги, значи платих си на попа на църковното настоятелство на клисаря на певците на Той, дето Би. Камбаната на децата, дето държаха светилниците и на още много други. Купих им един голям медник. Те ми донесоха ми сирка и си завързахме. Роднинство един вид. Не се минеха и пет месеца роди им се мумиче по съкретения метод. Едно. Червено май момче знаете с косици и големи крачуни същински бащичко. Ще кръщавате пък сега дума мистамат. Аз казва исках войник да бъде. Да служи на отечеството ато излезе в уста но за втория път ще видим. Главна буква И. Сучи мустак. Добре, казвам добре. То си е ваша домашна работа и каквото сте решили. Това да е. Не се мина много и получихме покана. Едно стъкло, ръкия, на шията. И мантени бонбони. Разтичахме се, знаете, приготвихме разни там гащички резички шапчици. Чорапки по войчета и рано сутринта в неделя в тържествена процесия се Проточихме за към тях. Най-напред кучето, значи след него, слугинята с. Даровете и най-после щабата с жената и децата. Като доближихме къщата, им от вратата още ме посрещна един врясък, един вик, се кашколят някого. Влязохме в стаята, гледаме уважаемата кръщалница, посиняла от писеканът. Не е майката на стамата стрина, кера я бута с пръст по пъпчето и с мъркайс. Остай се, мъчи да я окрути. Ооо! Няма, баби, няма. А, а, а, моето керче, моето пиленце. Хайде, хайде, баби, че ще идем надяа А, надя А. На -а. и госпожа Гене дошла също по случая от Пловди в свила се с. Зачервени очи до краката на детето, мълчи и ти. Е готови ли сте? Питам ги аз. О, ох, всичко е готово, кръстник. Всичко е наредено, само името, пустото. Моиме име не можем да изберем, отговаря комичката. От една неделя се. Караме и очите, ще си издерем за него. Ще ги издерем я като сте такива неразбрани. Че лошичко ли е, Мари? Сватя лошичко ли е да го кръстим, керка? Кера, керка, керка, керчеше керче от. Това по-хубаво на баба си името да носи, има ли? Не дей така, ма сватя, не дей настоява толкова. Четири оноки имаш да ти? Са живички на твое име кръстени, а на е това ми е само я роди Спаска. Пак момиче я не. Съгласи се, генка, да го кръстим. Как ще се съглася, мари сватя? Ти луда ли си? От един месец съм кюхнала. Тук работата си в село съм зарязала и само за това стоя. Как ще се... Съглася я? Ти кога отхраниш и отгледаш ливент вент като мой стамата, кога стане? Под офицери никога ти роди момиче, кръщавай е го както щеш, но сега не... Отстъпвам. Ама чакай, ма сватя, не се ядосвай, ма. Най-напред ми кажи той ли го. Роди ли моята дъщеря? А? Не ви питам аз и никого не слушам. И не ме карайте да си развързвам. Остата. Не ви ли стига мари дето ми подмамихте момчето дето го. Ома му навряхте в ръцете мършавата си дъщеря дето ни хляб. Знае да мес и ни мина да измаже нито пък лятно време нещо в полето да. Ни помогне? Не си ли я виждаш, че по цял ден седи при печката и плете? Фигароани от село пренасяме дърва, мъкнем лук, картофи и фасул. Какъв? Чен си направихте, Мари? Гола като циганка я натрепихте. Не давам да се кръсти детето на друго име, не давам па, ако щете и на парчета да ме направите. Лоши устът имаш свътя, а? Господ да ти плаща. Ама аз пак ще те моля, Генка. Да го кръстим, че тъй му прилича пък и майка му те иска. Не се пита. Никой толка майката само. Каквото тя рече. Извръщам въпросителен поглед към комичката, тя мига през сълзи и нарежда. Ох, че знае ли кръсник, знае ли? Аз правичката да си кажа не. Харесвам ни едното име, ни другото, но повечето съм съгласна с мама и то. Да го кръстим генка, а Евгения Ани ще си му казваме женичка. Покрасиво я е вика и по-модерно някак. Вятър работа. Нищо подобно изревава зад гърба ми току-що пристигналият. Стамът. Не слушай женорята, кръстник. Нека си лаят те. Ако беше момче. Щях да го кръстя вълчо на баща си на името, но понеже женско слава ще. Го кръсти ми върселям. За слава и чест на България. Толкус. И повече да се не приказва в строя. Хайде. Ходом, че попът ни чака. Жените изненадани. изненадени. Не давам керка брей. Тъй да знаете кръщи стрина кера грабва детето. И хупва към вратата. Божичко удуши генчето, тая проклетница разпари ръце госпожа Гена. Вторна се след нея и я хвана за полата. Майчица детето ми, Евгения женичката ми, душичката ми пищи като луда майката и ще хвърля върху двете в копчани жени. Грамадният младши офицер Стама Трунтов блъсва жените застава разкрачен. На вратата й изревава страшно. Зволочи са сволочи. Ще ви дам да разберете. Мирно. И като разкупча по поясока си започна да пердаши когато свари. Едва успях да се измъкна през кухнята. След мене и другите домашни в Разипан строй и в обратната и да се каже процесия се проточихме за дома. Най-напред та след мен е жената, а най-отзад слугинята с децата. Кочето подушило с време опасността си беше офейкало давна.